dor de visele porților. Doamne, în visul cu poarta de fier, ieșirea din lumea morții și a întunericului pentru neamul nostru ne-a arătat. Doamne, în visul cu poarta de piatră, ieșirea din împietrirea sufletului și din mormântul lumii ne-a arătat. Doamne, în visul cu poarta de lemn, ieșirea din patim a sufletului neamului pentru noi a însemnat. Doamne, în visul cu poarta de apă, la locul ei ne-a purtat și, în adânc, într-o peșteră, am aflat pe cei ce ne-ai dat. Doamne, în visul cu poarta de pământ, ieșirea la lumină și locul unde se va face, am primit și ne-am bucurat. Doamne, în visul cu poarta văzduhului printre stele am zburat. Doamne, în visul cu poarta de foc, sufletul nostru ca o lumânare aprinsă să intre în văpaia de foc o clipă a stat. Doamne, în visul cu cheile la poarta morții am trecut și banii de vamă i-am aflat. Doamne, în visul cu poarta bisericii, un paznic în gând să ne oprim neam îndemnat. Doamne, în visul cu steaua destinului să pășim printre îngeri, sufletul nostru s-a oprit și s-a mirat. Lacrima rugăciunii pentru Duhul Sfatului Doamne, cu lacrima rugăciunii pentru Duhul Sfatului, în adâncul inimii noastre ne-am rugat pentru ca făgăduința Ta, că ne vei da pacea Ta, în noi să stea și cu taina trezviei ne-ai învățat.